un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol, caroles músicas de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el, en el 2 de febrero del año 2003 y está la presente, no sé dónde estarán. Sus madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para adenar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La Esquina del Sol, su fin, llueve, dale, dicha, sete, suerte, santa, sete Ahora, resulta el quinto ensable, apagación, comida, incalvino, lo culpable. El pueblo se tiene que unir para luchar, Para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no queríamos todo. Jutti Joguita <risa> de 17 y 87.9 grados Todos los jueves a las 17 la esquina del sur, sintonice sí, sí. frecuencia Viva de radio Onda Rosa. Ben trovati, ben trovati alle 17 e 4 minuti a quest'altra puntata dell'Eschina del Sol io e i miei muchachos, no, una cosa che non se si può sentire buonasera, buonasera. <ride> Massi ah sì, tu lo puoi dire, Marta. Vabbè, dai, così per a giocare, ne, no? Ne mi offende, ne mi fa niente, mi piace. Dai, ah, dai. dai. <ride> e sei il tuo ragazzo pure. Alta. Eh, oh, buona... ah, <ride> Buonasera a tutti e tutte, che professionali, e dopo la sigla 1706. Mamma mia, a... cominciamo a fa progressi, eh? eh? Pian pianino, pian piano. Secondo me il sole aiuta. Ci dobbiamo aiutare noi, dobbiamo aiutare gli ascoltatori e alle ascoltatrici a dare una una forma, a dare questo, una puntualità mai inglese per i siamo mediterrani, latini no, però, pian pianino ci ha visto. Poi non possiamo, sai, noi siamo italiani e non possiamo fa niente eh, l'inglese. Eh. No, no, infatti, anzi, io ringrazio essere del <ride> Non dei... saluto dei... al nostro compagno grazie. che invece ci fa delle mitiche trasmissioni sulla Brexit. Non finirò mai di ringraziarlo perché comunque c'ha veramente un umorismo che casomai è morto nostro, mi sembra, l'altro giorno ha fatto così, ci ha sbragato Sting, ci ha fatto sta lista di artisti di destra grande, veramente grazie. Sì, Ascoltatelo certo. tra l'altro mercoledì Bene. Ciao a tutti, ciao a tutte eh, Saluto la mia mamma che ascolta dal Cile No, si chiama, no se... signora Come si chiama tua madre, Vittor? Ana, Ana saluto do, Doña Ana, usted me mandó su, su hijo Fue para mí la magia me cayó E en el momento exato Que se necesitaba así que quédese tranquila Lo caccio te o yo Grazie a Ana <ride> por haber traído al mundo adicto Ringraziamo Ana por haber partorito a questo ragazzo E tra tanti ringraziamenti E' inutile che ci prendiamo in giro Insomma, con i brividi sulla schiena E... E il sole, io mi sento di voler fare un saluto a una donna mitica che io non conoscevo benissimo nel senso che non era proprio una mia amica, cioè non sempre quei 10 anni, qui, tre, tre, insomma, quei 13, insomma, coi un po' di anetti di differenza che e, era però sicuramente una persona che io conoscevo e stimavo molto perché era una di quelle ombre di questa città che però a questa città regalavano tantissimo. Chiaramente sto parlando di Claudia Ciarino. Non sarà sicuramente la prima volta che ne avete sentito parlare perché è stata una pezza per Roma, per l'underground romano, la sua perdita, perché oltre a essere una persona eh, dolce e squisita per quanto una vera mh, mh, punk hardcore <ride> nell'anima, ehm era una persona di una dolcezza estrema e eh, una persona a cui non interessava far sapere chi fosse. Si sapeva chi era per quello che faceva, non aveva così pretese di luci e di e di palchi e quindi io in particolare la vorrei ringraziare sperando che quella montagna sia stata la sua terra dolce l'abbia presa nelle sue braccia l'abbia accolta l'abbia abbracciata perché se no veramente tutto diventa infinitamente più difficile allora voglio mandare in particolare un saluto al nostro fantasma 25 o'clock che hanno preso una pezza assurda così come tante e tanti di voi che siete là fuori e che avete portato avanti questa scena punk hc underground che Vi di dico vi ringrazio, mentre io mi crescevo i figli e voi ogni tanto mi regalavate un concertino. Stavamo tutti sotto una botta, so che anche se ci distroi sul radio sonar ha voluto dare il suo il suo così il suo contributo, il suo saluto e allora come ho scritto che mille trasmissioni per Claudia Suonino che il noise conquisti questa città e tu eri proprio un'altra di noi pirati, allora io te la voglio E eh, così, ti vogliamo mandare il mio saluto, ti vogliamo mandare il nostro saluto con Policarpa e Subviciosas, una de piratas. Ma quindi abbiamo fatto questo saluto, ma ecco, insomma, come si fa? È difficile a volte mettere insieme delle cose. Però indubbiamente da madre, se c'è qualcuno che mi ha insegnato anche ad affrontare tante cose, queste sono eh, le madri per Roma città aperta, quelle madri incredibili che insomma sono un po' un faro caldo e e pieno d'amore in questa tremenda città per noi che cresciamo e eh, spesso abbiamo bisogno di fari luminosi e caldi a cui fare riferimento per crescere anche come madri. E allora, oggi è un compleanno potente, è il compleanno di Stefania che io veramente voglio abbracciare in un modo eh, veramente come se se ti abbracciassi tutta, come se fossi una coperta che ti avvolge, ti voglio ridare indietro tanto di quel calore che mi hai insegnato, che mi hai trasmesso tante volte e credo che a questo compleanno si stia, questi auguri si stiano unendo anche quelli di tante persone. Lo voglio fare perché probabilmente tu insieme alle altre madri ci insegni ogni giorno veramente tanto coraggio, tanta forza, tanto antifascismo, ma anche ehm, tanto sapere che insomma si va avanti nonostante tutto e la lotta si affronta a testa alta e più forte di prima. E nei momenti di debolezza per fortuna abbiamo questa rete enorme, tu ci sei per me, io ci sono per te e questo moltiplicato per noi diventa veramente la ricchezza più grande. E allora Stefania oggi c'è il sole, goditelo tutto e eccomi ad andarti insieme a Rebecca Lane in questa eh, Mujer Lunar che insomma tu sei molto terrena ma hai una forza veramente che arriva fino alla luna grazie e ti abbraccio tanti auguri Fins demà! Tu costilla No vine al mundo Para hacerte feliz Ni que tus golpes Me dejé Un cicatriz Dordada que mi felicidad está en la cocina haciendo guisos que engañen mi autoésima seo aspirar a estar encadenada a una casa estar casada con lo mejor de mi casta embarazada parible hijos al sistema y si la tripa piedad aprenderá Yo me defiendo Por soy yo no acepto Los príncipes que vienen a salvarme Con piropos y dinero Vienen a insultarme Soy mujer, soy un ser Tu costia No vine al mundo Para hacerte feliz Ni que tus golpes Me dejé Cicatriz Cicatriz mm. de mujer me creen tierna Pero me dicen perras si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio colectivo Me emancipo yo no asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras Como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las raperas Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta. Sì che c'è una grande fosse cilena all'ascolto, tipo Vania, la Sophie e ma la extrema. Emma la extrema Emma mi extrema. gusta, <ride> Emma la extrema la quiero solo ver, <ride> me recuerda a alguien, o sea. Sí, un saludo al tío Chino. Ay, el tío Chino. Dice muchachito y ya tío. Son, me va a sono... ser padre, ahí eh, sì, me siento todo. Son belli nome dardi ti direi, Emma la extrema el tío Chino. Sembra <ride> i personaggi di un fumetto, però sì, insomma sì, sì. conoscendo te, eh, tutta gente de <ride> un certo spessore. È magico. È magico, Quindi, infatti. Quindi saluti a a tutte e tre, lì che ci ascoltano. Quindi saluti Saluto. fino al Cile, direi, certo, eh. Certo di sì. E stato voglio aggiungere questa questa minchiata. Vabbè, insomma, vabbè, se i, così, non so. No, so, perché è stato ora che c'aviamo come sempre qua tutti i giovedì un argentino, un cileno, è stato Alberto Fernández, il presidente argentino, che si dice di parola, ovviamente, diciamo non simile per, per usare un un termine a Pignera, se, eh, però comunque va a Cile dopo, eh, dai, grande Pignera tutto bene, sì, da loro. Si fanno, fanno i festini tra del loro. Ah, ovviamente Lodi di Quadra, però certo, dopo lui va a non so se all'ufficio o al salone dove lavorava, dove c'era eh, Allende, no? Quindi un po' questa bipolarità. Eh, sì. Tutto bene con eh, compigniera, vado a fare l'omaggio a Allende e così via. E resteremo sul Chile perché eh, tra pochissimo ci mettiamo proprio nel contenuto della della e trasformazione e per mm. fortuna per in, una volta sì in questo caso le novità sono positive perché parleremo del del caso del caso Cheu che ci sono ci sono buone notizie e niente eh, ne parleremo di quello come purtroppo sicuramente ne parleremo di brutte notizie perché quando si parla della repressione dello stato del del Cile eh, verso il popolo Mapuche e così almeno ne abbiamo una buona direi Marta dimmi tu se sei pronta io so che sempre sei pronta Qualque brano per continuare a dare un po' di, di ritmo alla, alla trasmissione e dopo ci mettiamo col, col caso Ceuca perché ci sono le novità e tu sai delle cose che saranno interessanti. Ce ne sarà da ridere. Sì. Ci sa vi farò fare così due cini che risate, come sapete. <ride> Tanto insomma, le persone di cui parleremo non sono qui. Quindi per una volta non parlerò di un nostro processo dovendo pesare al milligrammo le parole però... Io potrò dar giù perché è difficile che il procuratore mi denunci e poi se lo, fa, o lo facesse, tanto io sto da qua. Cioè abbiamo arrivato a dire che sicuramente non ci ascolta ora. Sicuramente non ci ascolta. Quindi ma con che conoscendo querele. anche la levatura del vostro ambasciatore che veramente ha ha fatto mostra della propria fame da non no, poco, sì, sì. ecco. Gli infami stanno ovunque, questo lo sappiamo, però credo che con Cuorele non non ne prenderemo perché No, infatti, infatti, quindi insomma, vi racconterò un po' di cose e allora io direi che insomma, sarebbe sempre quella che Dai. così, con delicatezza e femminilità ci ci ci fa cendere la miccia, non so come dire. Andiamo. Mar, oye, que har algo para que maras, tu puquito lodo donde sea una avenida, así que amor, fíjate bien que quieres quemar. En esteo lo que pasa entre nos. Te gustaba y la celo. noi 3 minuti in cui noi vi sembreremo dei pazzi. Salu. Questa canzone dice i proiettili che tiraste che ti che avete tirato vi torneranno indietro insieme alle alle alle palle, io direi alle balle, i montaggi, le accuse infami, no? E false, il silenzio. Tutto tornerà indietro. Tutto tornerà, Tutto indietro, tornerà indietro e intanto noi insieme a voi speriamo di veramente brindare. Salu. Salu. A Maurizio Ceuche, libero da ieri dopo quattordici mesi di infame, ma infamissima, infamissima detenzione domiciliare E allora così facciamo ancora una piccola macumba alle guardie del mondo e poi torniamo in voce a raccontarvi un po' quello che abbiamo visto La protezione Ti matterai quello ma puce il tuo viso Un po' che dale al patrón beh sarebbe divertente che un po' di quello che hanno fatto a Maurizio Ceau che gli, gli tornasse indietro eh Allora, insomma, ve ne abbiamo parlato per circa tre puntate di seguito, ormai sapete pure, insomma, i nomi delle figlie di Maurizio, credo. Ehm ma era necessario perché eh, la storia di Maurizio è veramente emblematica di quella che è la repressione quando si unisce nell'essere nemica del proprio popolo e ancora più nemica del proprio popolo quando il proprio popolo ha una discendenza indigena e eh, Maurizio Ceo che infatti era un operaio che viveva a Santiago che andava a lavorare e eh, però è un discendente indigeno eh, Mapuche e quindi ha un cognome Ceoque Mapuche. Questo gli ha accostato che nel momento del suo arresto lui che si trovava in la Vittoria a bere una birra venisse eh, così fosse vittima di un montaggio, un montaggio che a leggere il suo cognome Mapuche gli dicevano adesso tu sei di quel popolo che gli piace bruciare e adesso noi ti mettiamo una bella boccia dentro uno zaino. Anzi, ti diamo pure lo zaino perché lui non aveva neanche quello. E la storia non ve la staremo a riraccontare, insomma, lui ha rischiato di essere accusato per quasi 20 anni eh, con delle accuse che riguardavano non solo la detenzione di questa bottiglia, ma eh, l'attentato che alcune persone a volto coperto avevano fatto alla commissaria della Vittoria eh, la mattina. Quindi diciamo che ciò che veniva Diciamo la la costruzione e il montaggio che veniva fatto a Maurizio non era quello semplicemente della bottiglia, ma la bottiglia era ciò che l'avrebbe fatto a causare eh, accusare della eh, dell'aggressione alla commissaria. Maurizio è libero, è tornato a casa ieri. Diciamo che in questo strano mondo che stiamo vivendo virtuale per assurdo ho potuto partecipare all'udienza del processo di Maurizio che è stata venerdì e eh, anzi è stata eh, mercoledì martedì eh perché eh, ci si poteva partecipare tramite Zoom e quindi noi abbiamo capito che eh, la presenza in aula di persone che venissero da più lontano senza bisogno che stessero fisicamente in Cile poteva essere un vantaggio nel senso che il giudice si trova un po' con l'obbligo o comunque se non è un obbligo l'assunzione di responsabilità a negare la partecipazione pubblica alla giustizia che insomma anche in Cile ancora è pubblica e quindi eh, le eh, diciamo l'udienza prima di quella a cui io ho potuto partecipare so che alcune persone olandesi, rappresentanti dei diritti umani quando sono entrate nel Zoom mi è stato chiesto chi fossero e al sentire che insomma c'erano degli olandesi europei appartenenti a dell'associazione dei diritti umani comunque Meglio esserci che non esserci, no? Certo, infatti con questa mente colonizzata che c'abbiamo su l'America, certo, se ti guarda qualche ONG, qualche collettivo europeo occidentale, lì anche i giudici, non ti dico che si spaventano, ma, ma sanno si che sono più curi delle forme, sicuramente, no? E de quello Chissà, che si s'ricordano anche delle tanti trattati internazionali che loro pince eh, paesi. E eh, va ah. bene, forse in quel caso sì, si ricordano tutti i trattati che in caso di Cina no, Argentina poi... Cioè. Olanda, Nederland, Ayia, diritti umani. Sh, sh, sh. Eh. Dopodiché è chiaro che io pure eh, quando sono entrata sono stata ricevuta dallo Zoom da una segretaria che intanto stava parlando tipo di ricette da cucina con l'amica sua e quindi io sono entrata a Sao Città e a un certo punto lei fa para para para. Doña Marta Uste chi eh, è? quello ti volemo, quello ti volemo. Sí, che ederescuso. Perché uso entrata sabbozzita e quella le decía, no le cias le cias non sé che, le cias tomates de me queda sta zita. <ride> Però è molto italiano poi, eh, que, que i segretari si erano parlata le eh, lasagne eh, molto ah, è molto italiano anche, molto mediterraneo, molto latino, ecco. E quindi quando lei m'ha detto guardi eh, mi dia il suo nome e cognome e mi dica l'associazione di cui a cui appartiene perché E che detto Marta? Perché, perché E io gli ho detto io io faccio parte della rete internazionale internazionale dico io sono un collettivo romano che è in Italia grande che appartiene a una rete europea internazionale e eh, per il popolo Mapuche ma che si interessa dei diritti dei popoli indigeni. Ti e Eh, se saremo parata di sì. due bucie o no se siamo allenati tutta la vita eh. e quindi diciamo che poi appunto quando io sono stata a messa c'era il difensore che diceva vabbè ma tanta giustizia pubblica quindi chi può dire cosa mi hanno chiaramente detto di tenere la telecamera e eh, il microfono chiusi e ho potuto partecipare a questo circo perché ecco, è chiaro che se sì, devo dire da 1 a 10 il livello della mia fiducia nella giustizia del mio paese piuttosto che del loro, qua mh, insomma, famo prima a farse una partita a scopa. Dopodiché eh da qui a Assisi era un processo, devo dire che allora c'erano tre magistrati, tre in eh, nelle loro uffici a Zoom. Poi c'era il difensore in aula con Maurizio un Mauricio che io ho percepì. Allora, intanto un Mauricio, avete presente i prigionieri di Guantanamo legati con le catene ai piedi che arrivano fino alle mani? Quindi il detenuto è obbligato a camminare con queste mani davanti facendo dei piccoli passi. Beh, indubbiamente questo a me mi ha inquietato, insomma, questo qui non si è mai visto, non si vede. Io le persone legate così le ho viste vedendo i film degli schiavi afrodiscendenti oppure Guantanamo, non lo so e e so che comunque questa non è per legge il trattamento che si tiene prigionieri, molti prigionieri vengono legati solo per le mani, quindi queste sono tutte particolarità che vengono date poi a seconda di come si ritiene il prigioniero e che ai mappucci vengono dati quasi sempre. E ehm e eh, quello che è successo è stato che a un certo punto eh, non si trovava più questa bottiglia incendiaria, ma già dal giorno prima la compagna ci aveva detto, infatti ci aveva detto "Partecipate perché più siamo, meglio è, perché faranno delle clamorose figure di merda. Questa bottiglia è sparita" la bottiglia che era stata registrata come la prova fate conto 10 10 0 2 e lo zaino era 10 10 0 3 non solo questa sbottiglia è sparita ma lo zaino è finito nella busta della bottiglia quindi lo zaino ha avuto un cambio di numero di prova quindi è palese che queste prove fossero false e che non bastasse che fossero false fossero state anche manomesse dopo essere state Ehm diciamo, tra le persone che apparivano in video c'era anche questo carabinero a quello sinceramente non ho capito nel senso Allora, era lì come testimone perché lui diceva di essere uno di quelli che avevano partecipato all'arresto. Poi però non sapeva rispondere a una serie di cose, in cui hanno detto "Ma quando voi l'avete arrestato?", perché dunque Maurizio è stato investito prima e l'investimento gli ha causato una ferita su una gamba di circa 10 cm Bella, profonda, si vedeva il muscolo. Maurizio non è mai stato curato, è entrato in carcere con questa ferita, la ferita disinfettata, lui ha avuto la febbre, nessuno gli ha dato niente, a curarlo sono stati gli altri detenuti con delle erbe, delle cose che avevano dai da chi gli portava il pacco da casa e il carcere non gli ha dato niente, quindi diciamo che Maurizio ha, ha rischiato la vita, perché comunque ancora aveva questa, insomma da poco gli si era chiusa questa ferita, ancora dice c'è un segno e eh, questo poliziotto non sapeva rispondere se fosse serito o no, quindi poi ha dovuto dire la verità, ovvero che lui aveva osservato l'arresto dal vetro della macchina. Perché a priori scusa, sarebbe stato il poliziotto, il carabinieri che non solo lo ha detenuto, ma anche che a breve, e dico a breve per, per, per quello che capisco della situazione, che a breve è preso, perché allora lui ha descritto prequisito... Sì, perché lui per fa il carino, lui ha detto "Noi quando ci siamo accorti che l'abbiamo investito, siamo tutti scesi di corsa, preoccupatissimi, perché non è che è quello poi abbiamo investito sto pezzo di merda, magari l'ammazzavamo". Quindi e quindi il giudice l'avvocato gli ha detto "Scusi, ma lei non si è accorto che sanguinava? Perché erano tre mezzi. E eh, lui non sapeva come risponde fa "No no carità. no, ma io non ero io direttamente, io l'ho visto dalla ventanilla del carro", e allora? e quindi già hai detto una cazzata. Poi diciamo in quel Dante sti imbecilli che n'era n'era capace a aprì una busta. Cioè lo dovevate vedé. Non era capace a aprì una busta, non era bono a aprì una busta. Carabinieri os de Chile. Ne <ride> che e barzellette nascono a caso, ecco. E va bene. Risultato è chiaro che eh, a un certo punto un'altra cosa che mi è sembrata strana con tutto che io non sono sicuramente una specialista né di processi qui né lì, quando davanti a tali figure barbine, a tale palese mancanza delle prove, c'è c'era la magistrata che ogni tanto guardava per aria come a dei mali morteci nostri. <ride> Mannaggia a Zuzza, guarda chi c'ho davanti, cioè era una signora Guardava proprio come a dice, ma uno poi quale pure difende, ma se te boni manca fave salvaje, è una cosa inquietante. A un certo punto il fiscal, cioè il pubblico ministero ha detto che ha chiesto 5 minuti per consultarsi con la difesa, che è una cosa che m'ha fatto strano. Poi quando sono tornati in aula ha detto "Io e il difensore abbiamo bisogno di un'ora di confronto prima della risoluzione del giudice". Difensore dei carabinieri. No? Non lo so. Allora, non lo so. Sì. Allora, diciamo, il difensore carabinere è un militare che non ha detto nient'altro. Cioè, non è, eh, cioè, non ha non ha aperto bocca tante volte che l'ho capito dopo che quell'era l'avvocato difensore del del carabinero. Okay. Ma io credo che lui si sia voluto confrontare anche con l'avvocato di Maurisio perché eh perché adesso io so che loro chiederanno una riparazione cioè tutti sai fatto 14 mesi di gabbio da innocente perché non è che a lui gli hanno dato una pena di 2 anni, poi siccome ce la c'ha la prescrizione oppure la pena sospesa perché c'ha la fedina pulita, lui è stato assolto. È stato palesemente torturato, ferito, ferito all'inizio e no? È chiaro che uh, sì. giustamente uh, la Ora famiglia è stato... si è dovuta indebitare perché piuttosto stati 14 mesi senza l'unica entrata del <ride> ecco. Sì, sì, dovrei andare avanti la famiglia, corrisponderebbe uno pensa o dovrei fare quella cosa. Quindi diciamo che ehm, è stato abbastanza incredibile vedere comunque di tre magistrati che partecipavano nell'aula così questa paghezza e il fiscal con una cara beh, merda c'è veramente abbastanza mh, insomma da fastidio vederlo una una spocchiamo cioè un senso del potere la, la famosa del... faccia di culo. Sì, nel senso che tu riesci a mantenere la stessa faccia di culo anche tu, dopo delle palesi figure incredibilmente brutte. No, quasi lui rideva, come a di "Ma tanto a noi noi lo possiamo fare", cioè indubbiamente io l'ho percepita molto così. Rimane che se voi volete andarvi a vedere questo bellissimo momento su sulla nostra pagina Facebook eh, che è su quella della coordinatore dei Social Tubi c'è questo momento di Maurizio che esce dal carcere che devo dire è un momento che ci siamo voluti godere, che abbiamo aspettato, poi lui poi è uscito penso 5 ore dopo che l'ha una sua 6 ore dopo, perché il quiz si è finito, mi pare, alle 2:00 e lui è uscito ieri sera da lì e adesso è in libertà. E adesso è in libertà, oggi già ci sono andato un messaggio per eh, per ringraziarci e stasera ha dormito a casa sua e questa cosa io sono felice e mi emoziona. Quindi una cosa positiva, una cosa positiva perché non è sconfiggere, però vince una piccola battaglia contro la stessa istituzione che giustamente sta contro il popolo Mapuche, contro questa lotta e, e non è poco, cioè si deve considerare nell'importanza in tutta l'importanza che c'ha questa cosa, penso io perché sappiamo cosa significano il ruolo che svolgono le le istituzioni di questo tipo, soprattutto in un contesto come come quello del Cile, ma è importante quando si vincono queste piccole battaglie, è importante pure dimostrare la la verità giuridica e eh, come tante di casi parla, eh, parlavamo è importante e per questo in Cile una c'è una lotta importantissima per eh, determinare e stabilire una verità simbolica perché tante volte la verità giuridica la verità delle istituzioni è sempre dalla parte proprio dallo stato repressore e quindi quando a volte si vince attraverso le forme delle istituzioni una piccola battaglia è veramente importantissimo, credo. Sí, sì, esto senso de de de potere porque y militar y carabineri che la propria eh, giustizia. Certo. Eh, che quindi, eh, lo che ha succeso con, con eh, Camilo Catrillanca, per esempio, è che questi carabineri che hanno è stato eh, eh per, per, per uccidere al, al compagno e eh, Epercano è, è stato in mezzo della giustizia normale, regolare, certo, Quindi, la la civile, la civile. Eh. Sì, sì, sì. No, e lo diciamo un'altra volta, lo ripetiamo per farlo capire, e eh, eh, i, eh, i carabinieri, i carabinieri in Cile godono praticamente di un'impunità totale. E eh, è veramente lo Stato e eh, direi Victor, correggimi se se non è così se svalio, tutte le istituzioni stanno dalla loro parte, quindi è eh, esattamente. È importantissimo di nuovo il fatto di aver vinto questa piccola battaglia che la verità giuridica eh, sia stata che eh, Maurizio Cheu che è libero ora che doveva stare libero sempre e che Ansi spero io a partire d'ora dovrebbe essere risarcito addirittura. Una cosa che questo che parliamo dell'impunità è che per esempio qua e la e il ecoprifoco è, è uguale la differenza è che per esempio per la notte se tu vai, vai in giro per esempio per Roma sì. e ti ti ferma no ti dice no aspetta questo non, non non è buono per te e andiamo a fare In questo ora dobbiamo fare ah, facciamo una cosa se fa senza violenza aspettiamo perché non non sappiamo non sì. sa. Direi dire non è scontato però sì. e la sappiamo che per la notte si ti ferma ti ammazzano i e te laixan al mezzo de la strada l'altra notte, per esempio una settimana fa eh, i militari hanno preso un ragazzo che camminava un'ora dopo del coprifuoco e eh, lo hanno ammazzato le hanno rubato le scarpe e lo hanno mandato via sì Così? sì sì non no, no si tratta di evitare, oh, vabbè anche se eh, direi le, le polizie tutte sono ovviamente in, in ogni stato le, le forze repressive per vero, io posso dar fede perché in Argentina so che è uguale, quando non si rispetta il coprifuoco, non è che la polizia, soprattutto la polizia di borgata, di quartiere, della periferia della città di Buenos Aires, fa diciamo il loro lavoro amministrativo, quasi che dovrebbero fare. Allora raga, eh, il coprifuoco menare, è una cosa però... che si fa in stato di emergenza. Ahimè, nelle epoche i presidenti a questa nostra assurda epoca storica Il coprifuoco si faceva perché il nemico t'aveva preso la città, il coprifuoco lo facevano i tedeschi, no? Si faceva in momenti in cui comunque te passava la fantasia un po' di uscire da casa. Sì, una roba di quei contesti. O comunque lo metteva qualcuno che tu sapevi che se te piano te sparano. Allora, probabilmente uno doveva pretendere che una misura che tu prendi in stato d'emergenza, questa è un'emergenza sanitaria, non è che c'hai i nazisti che volano in alto nel cielo, quindi se mi spari io te sfondo... Perché tu se trovi il mio figlio dopo mezzanotte lo devi mettere in macchina o devi portarlo a casa. Eh. No che gli spari. E in una ecco. situazione come questa non, eh. non c'è altra opzione, sì, non ce n'è. Per questo per l'alliberazione di tutti i prigionieri stiamo parlando con questa sezione di eh, la Schina del Soul. La Schina del Soul. Grande, quindi sì. contenti veramente per, per un po' che, che No, che... poi soprattutto devo dire che credo che ehm, appunto eh, Jocelyn che è l'accompagna di Mauricio e ehm, parlava anche de de lei che vuole la riparazione del trauma delle sue figlie, della solitudine delle sue figlie, della paura di sentir parlare di suo del loro padre come un assassino, invece aveva sempre visto andare a lavorare. Questa è una cosa che a me me, me fa incazzà e non è possibile, insomma. E è e che quindi eh, e soprattutto che lei è così, voglio dire, secondo me appunto, loro non erano proprio una famiglia di militanti, che lei ha detto adesso io non lascerò solo nessuno. Lei ringraziava le organizzazioni, l'adesio 8 ottobre, la gomedora, de e la l'assemblea della vittoria, los amigos y parientes de los presos perché sa che senza di loro non sarebbe successo niente di tutto questo e quindi lei adesso dice "Adesso andremo avanti. No, è finita, c'ho mio marito a casa, ciao. Noi adesso continueremo perché sanno che nessuno lo conosco, ma Questa esperienza mi ha fatto imparare cosa sta succedendo, che quindi Maurizio l'altro giorno, chissà così, non non fosse sparita la bottiglia, non se si fosse rotta e qualche imbecille non avesse buttata, non avesse fatto quelle cazzate, Maurizio s'era preso 25 anni di galera. Stiamo parlando di questo, s'era s'era preso 25 anni di galera per non aver fatto nulla sì, ho es un po' la la morale di, di questa bruttissima storia che almeno servono per risvegliare la coscienza di tante persone, perché fa fa bene la la famiglia di di Maurizio ad andare avanti. Eh faccio una cosa forse prima di di ascoltare una una canzone per per chiudere questo questo blog, faccio una cosa che non dovrei fare, però però tra di noi questo resta tra l'altro tra, tra noi tre no dovremmo perché so che lo potremmo fare sarebbe interessante dico sarebbe interessante parlare con l'avvocato della, della famiglia ceu che per giusamente conoscere come ora con l'appoggio di tutti i collettivi tutti i compagni le, e le compagnie come entreno avanti eh, attraverso le istituzioni perché è quello che corrisponde e, e, e per cosa chiederanno un risarcimento per il quale sicuramente hanno hanno diritto eh, perché credo che sia sempre interessante sapere come insisto, combattere alle istituzioni con i loro modi e dobbiamo essere sempre più furbi del del nemico, quindi questo è importantissimo è e, la puto così, la dovremo si potrebbe Magari, sarebbe interessante no, no. perché credo che con dei contatti attraverso le compagnie e compagni potremo potremo arrivare sarebbe sarebbe interessante che chirraconti tutto questo che stiamo parlando un po' noi perché anche come è possibile E infatti so per questo di per dico, noi non è proprio semplice da capire. Per no? questo dico tutte queste cose che noi stiamo parlando o o che proviamo a farvi eh, capire, serenamente sentendo che un avvocato che sta ovviamente lavorando per la famiglia di Maurizio Cheuke ci dica come lui svolge il suo lavoro per trattare di, di giustamente attraverso le forme che lo Stato ci dà di essere più furbi ancora ancora di loro. E eh, questa è la buona notizia diciamo della trasmissione, purtroppo le brutte notizie ci stanno pure eh, e ce, ce ne sono ancora tanti, ve lo ricordiamo, sono circa 2500 detenuti e detenute che della rivolta noi non lasceremo indietro nessuno, sebbene poi è difficile occuparsi di tutti e tutte, è vero che noi insomma le emergenze che abbiamo sono quelle che ci segnala appunto la coordinatore del 10 ottobre e in questo caso dopo la musica parleremo in particolare dei eh, prigionieri politici della rivolta del carcere di San Antonio che sono quelli che a più breve scadenza avranno l'apertura delle loro così l'inizio dei loro processi e quindi anche lì sarà da tenere alte le antenne e allora un bel mari ciueo per la família de Maurizio, Giovannelli e loro figlia. Acuitani le WENO. <tipas> Wey la el con que el fue y we luquiñau que le ahí, we luiga que la insta inku me el man ahí, estamos que mo fumo mai, te pele Seguimos marchando y llegamos al estudio, estudiantes mi respeto de Chile son el orgullo saltaron el torniquete de una olla a presión, Paco sueltan el piquete para la represión, políticos con Se arreglan los picotes Muestran las garras, se robaron los ligotes Debieran estar todos parrotes Pero no es la realidad como la tele y sus reportes Digan la verdad Basta de montajes Digan la verdad La calle reclama un profesor en cana, abusadores durmiendo en su cama Hoy nadie se calla, la calle reclama Todos pa' fuera, apenas suena el alarma Marmo del libro, me libro de armas Yo, ¡A mi barrio! Cuantos heridos de balaban y nadie hace nada Pero se pueden gastar en granadas armas y tanquetas te ataca mientras no respetan la ley La revolución termina cuando se derroca el rey Y el pueblo se reveló, nadie callará esta voz Están atentando tanto al terror que ya no existe el miedo años atrás Así lo hicieron igualmente, venceremos un niño Dono por hacer valer todos nuestro derecho Hoy el lejuel mi pioque en cada mar Echame desplazo al sonido del cuchu La tu bruca la pifilca y el casero lazo Fue aquellos que pusieron su pecho Resistencia en contra de brazos Siente como flamea mi bandera Sangria local en la que corre por mis velas Morí luchando, agarra fuerza pues, y resistencia Hasta tener el último aliento Para que tomen conciencia Desaparecido y que se escucha fuerte El pueblo unido jamás será vencido Si uno se caería, se levanta a la lucha Y el pueblo donde está, el pueblo está la calle Exigiendo dignidad, paz para todo Chile Para mi pueblo deseo Amulapaita y huaychana Mari terra mis suceros gritos desgarradores de en mi entorno paren por favor no quiero ay hey, señor pobre vende fuego los cuellos han vuelto cenizas porque no te ven y si escuchas yo te revero mientras me abusan que injusta la vida en serio desde mi tumba esto se ha vuelto un cementerio ustedes sigan luchando por el pueblo yo los cuido desde el cielo maldita hipocresía la injusticia de la policía y la salud es una porquería no pude estudiar porque dinero no tenía 3 es suficiente pa' aguantar su tiranía Y cómo es que quieren asesinarlo todo Pero no contaban con que el trono se derrocó porque qué ando no los ojos a la lucha? Lo que en la lluvia anuncia es crucial, me jura triunfar que se logra juntos, juntas A pulso sumar un culto fruto detrás De esto te aseguro De esto te aseguro Iremos todos juntos Y habrá paz, mucha paz Si no fit i de No tad a shirt El kart No existe el temor a nada Pero esto es una selva Quiero bien cerca a mi hermano Y que ni se pierda Nada de esto será en mano Pagarán su crueldad Derribaremos cada una De esas mentes tercas Conseguiremos libertad Cuando entren a la celda Mientras avanzan con su vida La nuestra postergan Enumeramos cada una Por si no te acuerdas El pueblo despierta oh, Ahora nunca este es el momento Con la fuerza de mi barrio de mi pueblo Logremos no entienden, no entiendan Porque Chile, mi hermanito, no está en guerra Hasta que la dignidad te acostumbre Dame tu mano que aquí nadie se hunde Porque Chile finalmente despertó oh, oh, oh. Porque Chile finalmente despertó Mucho murmullo Es que yo ya no creo creen político surullo y si solo estan velando por los intereses suyos ¿Y ¿Qué queda pa' mi gente? Somos los mismos que tratan de delincuente Pero estamos en la calle y cada vez sonamos fuertes Por lo que estamos y por los que les dieron muerte Gente inocente yeah. Van a tener que aguantar la presión Van a tener que aguantar mi canción Van a tener que tomar la decisión No pueden separarnos porque somos la unión Noi sta in guerra, noi sta in guerra, noi sta in guerra, noi sta in guerra, noi sta in guerra Mari Ciuèo, questa casa parlante insomma ormai avete imparato a conoscerla 17, 54 minuti, chiaramente come non fare un saluto alla nostra compagna Geri che tra l'altro appunto tornerà nella sua terra, io ti mando un abbraccio enorme e allora è proprio di San Antonio che stiamo parlando di questo porto sul mare che è stato un altro popolo in un altro paese in rivolta un'altra città in rivolta e allora tra circa dodici giorni se non mi sbaglio il dodici febbraio ma non vorrei sbagliarmi eh o il sedici ehm ci sarà appunto il processo per i prigionieri politici di San Antonio e eh, vogliamo ricordare il loro nome Victor? Ti suona il nome eh Claudio Bravo? Però non è il portiere eh? <risa> El compañero prisionero que adeso está insieme a Giordano Santander, Patricio Alvarado, Alvarado y Jorge Hernández. Y Jorge Hernández. Ehm allora, diciamo, la loro situazione è un po' complessa, noi avremo tempo la prossima trasmissione di approfondirla, ci faremo aiutare, insomma, vi racconteremo quali sono i loro processi, di loro chiaramente potete leggere sulla nostra pagina Facebook Red Internazionale in difesa del popolo Apache o sul nostro blog a cui appunto dalla pagina Facebook arrivate facilmente. Eh, cosa dire? Anche questa è eh, insomma, noi siamo riusciti ad avere dei contatti con mille difficoltà e è disarmante veramente il coraggio, il forza che ci arriva da dentro quelle celle strapiene e i momenti di paura e terrore non solo per la detenzione, ma anche per una mancanza di contatti con l'esterno, insomma, voi sentite qua delle eh, potentissime trasmissioni sul carcere, tutte le misure che vengono prese qui vengono prese più o meno in tutto il mondo nello stesso modo, quindi nessuno si occupa della salute dentro le carceri e nessuno si occupa neanche del fatto che i detenuti ormai da più di un anno siano senza colloqui di nessun tipo, senza incontri eh, dal vivo, insomma, e colloqui e eh, nonostante questo, in particolare Claudio a cui appunto ehm con cui siamo riusciti a entrare più in contatto come rete, ha avuto anche il coraggio di denunciare una questione un po' particolare, insomma, che credo che sia la dimostrazione proprio della voglia di lottare che rimane anche dentro il carcere, che nessuno di loro perde. Quindi che succede? Chiaramente tu vieni arrestato, vieni messo in prigione preventiva e c'è una polizia speciale che si chiama la PDI che noi nominiamo spesso, c'è la polizia di di indagine, di investigazione che è quella che è, eh, appunto ehm responsabile della indagine appunto quindi tu sei in carcere di eh prigionia preventiva intanto quelli stanno indagando su di te e si suppone che vanno a chiede alla vicina piuttosto che nel luogo dove sei stato arrestato se qualcuno ha visto qualcosa invece che succede in questo caso? Eh ha successo che quando hanno preso queste a questi compagni l'hanno torturati a tutti a tutti questi gruppi di, di quattro ragazzi e in questa questo caso di tortura adesso c'è un processo giudiziale e eh, quindi la PDI deve eh, indagare in questa questo caso di torture. Sì, proprio i casi di tortura. Sì, cioè, quindi eh, le, le stessi torturatori arrivano con i torturati per fare la domanda, tu adevo, adesso deve dire qualcosa è successo. Cosa è successo chi ti ha torturato e tu possibilmente hai davanti la stessa persona. È una revittimizzazione. O comunque il collega di qualcuno che ti ha torturato. È una cosa eh, terribile perché eh, te, te, tu ti ricorda di tutto, di tutta questa sensazione di pa di paura, di de... impotencia porque es la esa persona que te ha torturado está en, en, en front qué cosa de dividi el compañero claudio bravo el eh, eh, leyero a de eso eh, en españolo escui ha eh, de todo eh, la PDI no, nos viene a visitar para investigar las torturas que ellos mismos nos hicieron y que además son mandados por el mismo fiscal que investiga nuestro supuesto delito y lleva el caso de torturas no les puedo dar declaraciones después que nos hayan amenazado de muerte, nos hayan golpeado, me hagan temer por mi vida aún saliendo en libertad y que estando acá preso también debo cuidarme, por favores que tienen entre delincuentes. Ustedes son incompetentes ante esto y judicialmente es irregular. Esto ha escrito el compañero Claudio. Cabo. Ahora, esto Claudio lo ha escrito públicamente, su propio profilo Facebook público, e eh, insomma, è una cosa forte perché mh, in parte sicuramente lo farà per mantenere un, un minimo di possibilità di incolumità, nel senso io ve l'ho scritto, qualsiasi cosa accada. Che cosa diceva appunto? Eh, la PD ci viene a, fr di fronte alla denuncia per le torture, cioè noi siamo dentro per gli scontri, di fronte alla denuncia per le torture, eh, la stessa PD che ci ha torturato viene mandata dallo stesso pubblico ministero che ci ha arrestato per la rivolta e eh, lo stesso lo stesso pubblico ministero ordina la PD che ci ha torturato di venire a indagare sulle torture che loro stessi hanno fatto, quindi chiaramente per me sarà impossibile lasciare delle dichiarazioni e eh, non posso, cioè io sono privato della possibilità di lasciare dichiarazioni perché loro devono fare i loro giochetti tra delinquenti. Mi sembra che di, sia più che chiaro. Insomma, noi non possiamo che eh, pensare che ci sia insomma una grossa tenacia, no? una grossa forza perché comunque questi compagni poi sono insieme e eh, immagino che insomma parleranno molto, che condividano anche la forza, ma anche la paura di sapere di stare poi nelle mani di un nemico che eh, conferma afferma di essere lo stato di diritto e la giustizia. Questo per dire che appunto questi saranno i casi che noi e eh, la settimana prossima eh, cercheremo di affrontare in maniera più approfondita, insomma, sono anche qui per tutti i richieste di anni di galera mai sotto i 10 anni e capiremo perché eh, tutti questi compagni sono incensurati, non perché se avessero dei precedenti per noi sarebbe diverso, ma eh, perché e uh, questo per fare capire che cosa significa anche un estadiglio social eh, svegliarsi, prendere coscienza, no? Prendere coscienza di che significa diventare una persona politica e andare col proprio popolo in una strada che ormai si è deciso di percorrere insieme e non smettere mai di rivendicare neanche nel momento in cui veramente ci si trova in una situazione di vulnerabilità, devo dire, non indifferente sì adesso possiamo fare un, un saluto un per... saluto sì, ehm... sì insomma sono le sei noi oggi chiuderemo perché poi andremo a parlare così andremo in Grecia chiuderemo un po' le schiena del sole e smetteremo di parlare però io credo che da Radio Onda Rossa anche come rete internazionale in difesa del popolo Mapuche vogliamo mandare un saluto proprio a pugno chiuso un abbraccio fortissimo torneremo a parlare di loro a Cordano Sanander, Patizio Alvarado Claudio Bravo e Jorge Hernandez dalle mociache stiamo con ustedes. Salutiamo a tutti e tutte i degeneri politici della rivolta e prigionieri politici Mapuche. Marichuweo. Marichuweo. E allora io direi di andare avanti con un po' di musica, no? Maestro. Ecco ascoltiamo la carcere di Gilda per fare come la, la polizia quando uno se si mette questa musica per, per <ride> pulire le case.